הבמחנים, אם במבצרים. ומה הארץ, השמנה היא, אם רזה. היש בה עץ, אם אין. והתחזקתם, ולקחתם מפרי הארץ. והימים, ימי ביכורי ענבים. ויעלו, ויתורו את הארץ, ממדבר צין עד רחוב לבוא חמת. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ושם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 וכל העם אשר היינו בתוכה אנשי מידות. ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם.